Så vad föreslår ni som lösningen på problemet med judarna? Det enda totala svaret är för världens vita att förenas, organisera och återta kontrollen av deras egen nöde. Detta är den högsta rätten i naturen. För att kunna göra så behöver de förenas kring någonting och detta något måste vara meningsfull, signifikant, värdefull och givande lära som världen alla goda vita människor kan dedikera sina liv till. Detta har vi försett i den religiösa läran av kreativitet som framläggs i naturens eviga religion och den vita mannens bibel. I det ligger filosofin, läran och programmet för frälsningen av vår vita ras för dess egen överlevnad, expansion och avancering för alltid. Det är varje vita människas högsta moraliska plikt att promota, avancera och disseminera denna höga lära, inte bara för hans snedsträck hennes egen generation,